В седмицата, в която американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще въведе 25% мита за европейската стомана и алмини от София, се пренасяме в Страсбург, където в първо студио на Европарламента вече са Ирина Недева, която следи тази февруарска сесия и нейните гости. Здрава Ирина! Добър ден от Страсбург. Студио Едно на Европейския парламент, където работим заедно с звукурежисьора Филип Херман. Ами, Юляна, нека първо да кажа какво се случва тука. Указът на Тръмп, който ще влезе в сила, ако влезе от 12 март, е заявка за доста сложна и нова търговска война според някои анализатори. Със сигурност, ако се използва военна терминология, макар и в търговския смисъл, трябва да си представим разширяване а, на много и различни фронтове. Защото днес тук в Страсбург а, започва представянето и на най-важните параметри в бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години. А това е една от най-сложните процедури на европейско ниво. Тя изисква пълно съгласие между държавите членки паралелно с тези финансови въпроси, които стоят на масата. Разбира се, покрай темата МИТА също. И след представянето на годишния доклад на Европейската Централна банка в понеделник, тук а, в Страсбург може да си представим този френски град. Знаете, тук се провеждат изнесените заседания на Европейския парламент. Представете си Страсбург като някакъв фар, който по време на тази сесия се върти, се свързва светлинно с още поне три ключови дестинации. В Вашингтон, очевидно, през океана заради митата. Париж, където се провежда срещата на върха за изкуствения интелект и където вчера, в късния следобед, председателката на Еврокомисията Урсула Фондерлайн се срещна с американския вице-президент Джей Диванс, а днес в Брюксел, по-късно следобед, за среща с европейските институции, ще е канадския премьер Джастин Трюдо. Така че представете си Страсбург, който гледа време. Към а, Вашингтон, към Париж, към Брюксел. и още една а, четвърта дестинация в края на седмицата Мюнхен, конференцията за сигурност. Точно в този контекст в студиото а, в Страсбург казвам добър ден на двама български евродепутати от различни политически семейства в големия европарламент. Добър ден на Андрей Ковачев. Добър ден. Добър ден. ГЕРБ, Европейска народна партия, член на Комисията по външни работи Добър ден и ден на Ивайло Вълчев. Добър ден. На вас, на вашите слушатели. Има такъв народ, член на бюрото и на Европейските консерватори и реформисти. Всъщност, две десни формации, център дясно, но с различия в български условия, в коалиция в момента. Съвместно управление. Съвместно управление, да. Така е, това е официалният термин, но а нека да започнем от а, а, възела в Европарламента. Темата за вас, защото наистина понеделничните обявени мита от Доналд Тръмп обърнаха всичко в посока мита, търговия. Коя е темата за вас, господин Ковачев? Тя темата не се променя. Как а, да направим ефективна и конкурентоспособна европейската економика, независимо от. А, или по-точно точно заради предизвикателствата, които са пред нас с новата администрация в Съединените щати, как да бъдем по-бързи, по-гъвкави, по-малко бюрокрация, по-малко администрация да подпомагаме малки и средният бизнес, иновациите, изкуствения интелект, всичките тези неща, за които стана въпрос, но най-големият въпрос е как с какви национални и на европейско ниво законодателни актове, с този пакет от законодателни актове, които с един акт да можеш да опростиш множество 20-30 регулации да намалиш докладването което индустрията е задължена да прави и което отнема изключително много време и отнема разбира се от конкурентоспособността на, на Европейския съюз и от атрактивността за а, собствени и за чужди инвестиции тук в Европейския То съюз. Тоест за вас все пак економическия и финансовия дебат е ключов сега на тази сесия на Европарламента. Господин Вълчев, как изглежда най-важната тема според вас? Темата изглежда по същия начин, в крайна сметка това, което се вижда е, че в тази десета легислатура на парламента Европа се опитва да поправи щетите, които, които сама си е нанесла, които, които е нанесла сама на себе си. Няма тема в Европейския парламент, която да не е свързана с това Европа да възстанови своята конкурентна способност. Една от темите, по които аз работя по които вчера говорих в пленарна зала, е директивата за а, стажантите. Дори това е свързано с а, факта Европа да стане конкурентно способна, защото се оказва, че в един момент Европа обръщайки внимание на нови технологии, на зелени технологии, на това всички да имат по 60 висше образование и в един момент Европа остава без а, строгари, без заварчици, без хора, които да ви ремонтират туалетната, която изкуственият интелект очевидно няма да отпуши, когато това се наложи. Да, вчера говорихте за професионално образование точно в този ключ, но хубаво вие казвате конкурентно способност а, с, с а, как да стане по-ефективна. Когато се стига до въпроса как влизаме в детайлите и имате ли различия в това отношение, защото от щатите идва много мощен натиск да падат регулациите. Обаче господин Ковачев, Усула фон Лайн, а, която е много сериозно свързана с Европейската народна партия, каза Европа е силна. А от господин Вълчев, консерваторите чуваме, Европа не е, може би, толкова силна, поне аз това чувам като контекст, а, да падат ли тези здрави регулации, които, с които Европа се хвали то точно а, в лицето на своята председателка? Аз не знам Либо дали е, се е. хвали с регулациите напротив. Тя обеща 25 до 35 за малки и средни предприятия намаляване на административната тежест. Ние виждаме колко много таланти искат да напуснат Европейския съюз и да си търсят по-добра реализация в Съедините щати или в Сингапур или някъде другаде, особено в it искусствен интелект сектора. Така че ние имаме какво да наваксваме. въобще, не сме в завидно състояние и а, трябва да Работиме на двете нива, както на европейско ниво, с упростяване на всички процедури, тези процедури с намаляване на докладването, което е задължително, така рече, репортинга, но и във всяка страна член. Същото това законодателство за намаляване на администрацията и бюрокрацията трябва да бъде прието и от националните парламенти паралелно с приемането на улесняването на европейско ниво. Ако не върват двете паралелно, то няма да успеем да подобриме и инвестиционният климат в страните на место. При нас е много важно в момента инвестиционния климат в България да бъде драстично подобрен с ясна, стабилна перспектива, както на управлението, така и на ангажиментите на управлението по отношение на инвестиции, по отношение на използването на фондовете, на стабилна среда за всеки инвеститор. Добре, едно е административната тежест, друго е регулациите. Аз се връщам на темата регулациите, с, ко... с които Евросъюза се гордее, включително за безопасно онлайн пространство и това, което се случва по отношение на а, вече въведени и в действие така наречен акт за цифрови услуги, защото и от там, по линия на Мъск, идва натиск от штатите и от М -м. Вашингтон. Махайте тези регулации, пълна свобода, всеки да си говори каквото иска. Там а, също, ли, също ли сте за, за това? Да, да падат тези регулации? Има, има области, в които не може без регулации. Въпросът е какво реждат тези регулации? А, в Сферата на цифровите услуги, желанието на Съюза е регулацията да води до това платформите не да бъдат ограничавани и да им се казва какво може и какво не може да се публикува на тях. Регулацията трябва да доведе до това, че платформата да носи отговорност за алгоритъма, който тя създава и да знае как той работи, защото ние сме свидетели на факта, че много от големите платформи не могат да обяснят как работят техните алгоритми. А те точно за това и не искат да се съобразяват с тази регулация на Евросъюза. И още по-малко ще. На всичкото отгоре, ако правилно се изпълням вчера, Джей Диванса предупреди Европейския Союз да не се опитва да налага регулации в сферата на изкуствения интелект, право се беше един вид заплаха към Европа. Но, вижте, ние, особено ние като българи, много добре знаем, що в последните години сме го видели и можем да правим разликата. Може да правим разликата между свобода и свободия. Значи, не бива да има регулации, които да пречат всеки да каже своето мнение, но трябва да има такава регулация, която ще ни подсигури това, че всеки може да се изкаже това първо, но че тази информация може и трябва да има как да бъде проверена. Всяка информация, която става обществено достояние, трябва да да бъде видим източника. Ами той е така, според този акт за цифрови услуги, имат задължение платформите да флагват съдържание, което може да бъде а, подвеждащо, опасно или да идват. Ами, да, от източник, ама, те досега да. Е бяха, те до сега бяха някакси а, принуждавани да влизат си в една малко по-тежка автоцензура, както да възпитават едни такива вътрешни мрежи, от така да ги наречем, флагване е много добра дума. Аз би ги нарекъл вътрешни доносници, които не винаги а, вземаха правилната страна. Много от платформите са на хора, които проявяваха съвсем очевидно своите политически или социокултурни културни което също не е правилно. Но самите платформи не винаги а, влизаха в съответствие с а, изискванията на европейската регулация и самото Те, на, така наречено флагване да. се извършва от тях, а не от коисти и мрежите. Ние би трябвало това, че... да се върнем на основния принцип. Всичко, което е забранено в реалния, в реалния живот, живот същото трябва да бъде забранено и в а, а, онлайн живота. А, забранено да насилие, а, заплахи, а, тероризъм, клевети. Това, което е в наказателния кодекс, няма как да бъде позволено някъде другаде, защото а, е в друга да. среда. А, това е основополагащия принцип. Разбира се, запазвайки свободата на изразяване свободата, на мнение, което са също основополагащи демократични принципи, но а, и а, наказателния кодекс на всяка страна, те не може да позволиме а, да има, примерно, разпространение на терористична пропаганда в а, интернет а, или пък а, на чуждовляние. манипулации в чуждо влияние, особено преди изборите. Сега това е голяма, голяма mm. тема. Насякъде видяхме Румъния, видяхме и на много други държави в, в, в Германия. Са изборите с другата седмица. Това е а, много важно от, от всички страни, както от Русия, така и от Съедините щати на меса, Добре, която му... Точно защото споменавате външното влияние и намесата месата в демократичните процеси на континента в Европейския съюз. А, ми се иска да ви попитам, а, имате ли различна, различно мнение по а, въпроса за това дали Украина изпада от фокуса на Европейския парламент, от фокуса на Европейския съюз. Вчера, впрочем, тук беше председателя на Върховната рада, три години от началото на войната на Русия срещу Украина. А, някакви различия между вашите две политически сили в това отношение? Аз не Вече? виждам различия. Разбира се, ние от началото на този ужасна война и тя не е само от 2022 година, от 2014 година анексирането на Кримския полуостров и а, войната в източна Украина. А, европейският парламент с огромното си мнозинство вчера се видя, че около 90% от а, членовете на парламента станаха с овации, посрещнаха и изпратиха Стефанчук, а, председателя на Върховната Рада, а, че а, това е както морално, така и законно, че ние подкрепяме а, Украина, която е нападната абсолютно против международното право и в а, разрез а, дори с а, плетият ангажимент на Руската Федерация, нека да припомним подъпешенския меморандум. Сега, когато говорим е за, за Иран, за Северна Корея, които имат ядрено или се опитват да имат ядрено уражие, а, Украина, нека да много е важно да го а, Припомниме на, на слушателите, Украина подписа э, Будапешенския меморандум като три страни гаранти за териториалната цялост и суверенитета на Украина в замяна на изпращането на ядрените бойни глави, на, които бяха на територията на Украина в Руската Федерация. Трите страни – Съединените Американски щати, Обиденото кралство и Руската федерация се задължават с техните подписи да гарантират териториалната цялост и суверенитета на Украина. Вие представяте ли се в какъв в каква ситуация сме, когато една от тези три страни-гаранти напада страната, която тя би трябвало да гарантира нейната териториалната цялост. Да, което, е... което обяснява до голяма степен настроението в Украина, когато отново им се говори за мирните решения, които ще бъдат предложени. Те на базата на това, което им се случило при положение, че веднъж са получили гарантия, която е била нарушена от една от страните. От една страните не. Недоверието им е доста а, а, обяснимо. А другите две страни не са а, влезли не са да, толкова активни. Защитят. и тук трябва да направим паралел с Мюнхенското споразумение с судет, судетските. Да, керманси. но аз бих един нов аспект в това нещо и бих го свързал с вашия въпрос преди това за търговската война. Да, Вече дали, дали от, от реалната война, пред която а, е изправен. Виждаме го в Украина. Виждаме го в Украина, стра? защото дори, дори в момента в Украина бяхме свидетели как. Съединените щати директно си поискаха природни богатства срещу помощ и са на път да го получат. И в един момент това отново би Европа економически. Така че виждаме как нещата се смесват. Тоест, според вас а, и по отношение на Украина, някакъв а, формат на сблъсък между интересите на щатите и Европа е неизбежен така или сблъсък, сблъсък не толкова, колкото просто Съединените щати правят едно изключително първолинейно нещо, защитават собствения си интерес. Вие споменахте за Туягата и за Моркова. Аз бих отшил малко по-надалече в тая метафора и бих казал, че в момента Доналд Тръмп може дори с Моркова да бие европейските си партньори, само и само за да постигне целите, които Съединените щати имат пред себе си. Урсула Фон дер Лайан каза, Европа е силна и Европа ще отговори. И сега стои въпроса, примерно, реципрочни мита или пък изпреварващи Мета, къде стоят двете ви политически семейства в това отношение, господин Костор? че в момента се водят интензивни разговори а, точно за избягване на а, отиването към такава търговска война с Съединените щати. Mm -hmm. защото е в, двата, в, и в интерес и на двете страни, Съединените щати и на страните членки от Европейския съюз, да имаме добри отношения с нашия потенциален, а, традиционен, по-точно, партньор Съединените щати и в економическо отношение. Знаете, ние бяхме тръгнали от а, подписване на търговско споразумение, което после а, се изостави, а, както направихме с. А, Канада и с Меркусур, което не е ратифицирано и с други части mm -hmm. на, на света, а, защото смятаме, че свободната търговия е. А възможността или инструмента за просперитет на всички. А, защ... Ние сме много милиарди на тази планета човешки същества и трябва да намерим начин както да се изхранваме, така и да сме в а, сигурна а, ситуация, да, да намалиме възможностите от войни. Ясно. а Отговорът ви е по-скоро някакъв вид договаряне, вероятно и преосмислене на тези 25% мита, а, които не са само за Европейския съюз, впрочем, по отношение на стомана и агумини. Едно е важно. Едно е важно за Транзакционна е наричат дипломация на сделки. Да Европа наричат... трябва ли да влезе в този тон с Както нас? и да наричат Европа, не трябва... Това, в което не бива да влиза Европа в момента е да не започне да се спасява по единично. Защото в момента, в който толкова бързо се случиха тези неща и толкова бързо Съединените щати взеха тези позиции, видяхме една тенденция, особено някои от по-водещите европейски економики, да почнат да търсят самостоятелни решения, което със сигурност няма да бъде за доброто на съюза, ако всяка от страните започне да. Търси собственото си спасение без да гледа какво се случва наоколо. Затова важното е да се преосмислят досегашните европейски политики. Пак ще го кажа, Европа да не се самоубива сама економически и каквото прави да го прави заедно. Сега, всичко това и Украина и по отношение на Съединените щати аз виждам доста допирни точки между Европейската народна партия и Европейските консерватори поне в ваше лице и се връщам на българската формула, където обаче в това нещо, което се нарича съвместно управление е и левицата левицата скача рязко поне в български условия, срещу подкрепа за Украина и може би ще има съвсем различно мнение по отношение на Тръмп. Това според вас а ще ли в български условия до а, различен тип отношение от това, което виждаме тук между двете ви формации. Ние наблюдаваме това от много-много време, че европейските социалисти имат съвсем различна позиция от а, партията, която се нарича сега БСП а, и която в момента е в процес на избора на техен председател. Затова и чуваме най-странни неща. А, и аз не бих искал да се намесвам в тяхната предизборна кампания. Кой ще им стане председател, това си е тяхна работа. Но а, те си правят предизборна кампания. И в момента нямаме и представител на, на, на тази партия, така че не бих искал да коментирам повече. По да, госпожо, в същото ще да кажа, че аз не съм сигурен до какъв момент в сега не виждаме поведението на БСП, като наистина поведение на партия, която се готви за едни вътрешни, доста сложни решения и избори. И аз наистина не знаят в България всичко, което те ще говорите за външната политика и за вътрешната, за бюджета, което ще бъде супер важно, Не знам да колко го правят с поглед към това, кое ще бъде полезно за страната или колко всеки или от да, да говори с ами, добре. такава цел. Ами, добре. Аз предлагам да спрем до тук, защото, а, естествено, това е една от тези сесии в Европейския парламент, която залага много сериозни теми. Ето споменах и бюджета в 7-годишен план. Ще продължим и нататък да коментираме ключовите теми от Европарламента и тяхното отражение и в български условия. Това е от нас... Към момента, след новините в 11, продължаваме с представителя на една от, а, едно от, от другите големи европейски семейства, именно на либералите, с представител на Обнови Европа, а, който е италянец, но е в Европарламента, от, избран като депутат от Франция. Става дума за Сандро Гози.